zoian bezala sumesala ba eh Durangon ligako bigarren leiaketa jarbolea genun gure helburua ba manresaren gainetik eh bukatzea zen ba, gero permanentzia ba permanentzia hori ba, erresteko edo edo lortzeko baina bueno atzoko eguna ba, denentzako ba sorpresat izan zen ta, Bueno, horbizan izan zen, ba bueno, gipuzko, gipuzko erantzat, ba historikoa. Zegatikan satik, bueno, eh bizkanaka, bizkanaka, eh bafroak edo leiak eta jonala, ba guren esken eh posizioa ba klasifikazioan, ba, bueno, oso naiz, oso naizen, eta bueno, e, falta zirenean, bueno, ba Escorpio oso gertu genu 34 puntutara zuton dago horatzen eta bueno, hor zegoen aukera bigarren posturi lortzeko aukera eh eta gertatu zen neskak paragabe leiatu ziren goiz guzean e, eta bueno, eh bueno, motza irabazi zuten Atletico Osasiasteanen aurretikan eta bos, luzea lagadu lau biderot laure eguna baiarren posta hartu dututen, bietan eskorpioaren aurretik eta horrekin ba, nolakoa diren gauzak ba, puntuetan ba, empateak hartatu e, zen eskorpioarekin egun da hiruro koma gos puntu eta egun da hiruro gaita mairu puntu bientzako, bai horretzako eta bai eskorpio entzako eta horretan gertatu zen ba, e, guk E, bost e, garaipen genituen eta bereik lau eta bueno, argo, e, eta, bueno e, araudia eskutan ba, gu jarri ginen, biharren postuan Zer dut da, bi harren horrekin ba, eskorpioen aurrean, eskorpioekin ba, lehiazu zuzen hori guk iragazen dugu bera ekin lehiatu gara aurrez horre eta iragazi dugu orduan naiz eta beraik, puntu gehiago, puntu gehiago izan bi lehiaketekin ba eh guk eh berei irabazi diugu orduan guk eh, ez gara permanentzako leiaketara jungo baizik eta eh tituloa ba bueno iragasten saiatzeko ba pos bueno leiaketa horretara orduan hau historikoa zeatik guk eh klube dugu iniz hori lortu e, oso zaia da e, Espainiako 8 talei hoietan sartzea naiz eta noski, guk e, bueno, titulu edo ligazin dugu iragazi, hori begia da. Maia guk bueno, ja, maia, e, permanentzea urbortu dugu, eta orain jungo gara, ba, bueno, beste-agoza bat bizitzera, e, zortzi talde horietan, bi buzoko talde dira, bai aletikosen sebastian noski, eta orain guk. E, Oien artean, Pleias del Castellon, Nerja, Valencia, Pielago, Zunikajaja, Pamplona, ose, Kriston taldea dote eta guk horregotea pff, bueno, ba, Kristona eh, da, eh, zogure poza da zoko pizitzen poza izan zen osondila eta, bueno, nintxe bertan e, bueno, bit Gipuzkoako talde horregotea bai, asean <gülüyor> historikoa da zainoiz gertatu eta oso pozea dote e, zehatzako bedaleko izkizut e, e, datoak eta Emaetza baina adibidez Karla harguin iturri dena oraintxe e, bifroa erazizitu, bai euna eta berreuna eta haien artean bifroa enartean ogin minutu zau demakarrik deskantzatzeko taldea parega begon zen horintxo e, bertan taldea oso oso horek dago baina askorekin e, eta nik atzo san nion, nire nire san ez? Lehenko urtean negarrez, e, zaragozan negarrez Maya aloranolako ta oraintxe bertan urrengo mendekan 3 astetara ba joan gora Eskastillonera ba eh e, titula pos titula Bizkaia ez edo beste goza bat, bueno, ja, beste goza da eta ta gitxia gitxia gero lanorako bi den baina ja sa naiz eta orain bateresa Maria nara fundana baz ez ez osea jun ja zaude gorekin eta emeitz aur lortzea ba akristan orduan